Salmul 19. Auză-te, Domnul, în ziua cazului, scutească-te numele Dumnezeului Iacob. Primită-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de a ta, plăcută să-i fie. de e Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. bucura vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări.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 în orice zi te vom chema.